Zeratipo, produktu berria da, eta, bueno, ba, enpresak gaur aldatu behar da die, eta, bueno, produktu berria zertu behar dute, orduan, pentsatzen dugu, ba, zilikona likida aldatu dezake baitare, da tradizionala, eta uste dugu, ba, merkatu badagoela e, Euskal Herriko enpresarako. Ez da merkea, produktu aberez, e, garestia da, baina, bueno, gero procedura lan egitean, E ba, bueno, edo edo beresteazun badauka ba medikuntzan ere da automobilaren piza batzuetan.